Залишається Леся. Боже мій, яким же я негідником був ставленні до неї. Скільки разів обманював, крутив голову, обіцяв. Одного разу навіть щось плів про любов, і вона повірила. Вона взагалі довірлива і дуже добра. Я просто не вартую її. Мені раптом забаглося впасти перед нею на коліна, цілувати її ніжки і просити вибачення. За все-все-все. І за це також. Вона, тільки вона може бути ідеальною жінкою. Вона так мало говорить. Ну все. Досить з мене цих пригод, цього безладдя, немитого посуду, скандальних історій і вияснення стосунків з чоловіками – в якій завдяки мені виросли оленячі роги. Все. От зайду зараз і скажу. Що скажу? Чорт. Давай одружимося чи як? Ні, не так. Спочатку покаятись. Я їй все розповім. Ні, це буде довго. Я їй розповім у загальних рисах, не називаючи імен. І взагалі спалю записник. О, знахідка, я спалю записник на її очах. Це мені недорого коштує, бо маю ще одного. А тоді вже скажу, мовляв, давай, тобто, одружимося. Спокою тим часом долинули перші звуки пробудження. Я відразу відчув палке бажання опинитися поруч і пригорнути це гаряче розімліле тіло. І ось я хапаю тацю і з усмішкою від вуха до вуха влітаю до покою. Лесюнчику вигукою розпашили від несподіваного спалаху жаги і любові. Дивися, що я тобі приніс. І якби в ту мить у мене під вікнами відбулося виверження везувію, це ошелешило б мене значно менше, ніж тоді, коли з-під моєї білосніжної ковдри Вигулькнула не янгольська голівка Лисюні в золотистих кучерях, а велика розкудлена й бородата мармиза стевка Оробця. Це популярний кабаретовий співак і телеведучий. Коліна піді мною захитались, і я відчув, як втрачаю потенцію на весь наступний тиждень. Ну, що розрипівся? прогуркотів стевця шкробаючи широкі свої груди усіма п'ятьма пальцями. «Сте... — Стевцю булькотів я, — звідки ти взявся? — З програми «Для вас, дебіли». — А чому ти в моєму ліжку? — Бо ти гівнюху напився і не хотів мені постелити на канапі. А... — А чому ти голий? Бо я так звик, йолопе, і нема чого мене за дупу мацати, гомик нещасний. А хто ж поприбирав усе? Леська? І де вона зараз? Поїхала з орком? Що за чорт, чому з орком? Бо ти, дійото, сказав, що женися, і запросив навіть на заручене. Я женюся? З ким? Спитаю шампанського, і перестань мене діставати». «Що ти там маєш? Що то за пляцки? Ти що, не міг ковбаси з яйцями всмажити? А де вчорашній олів'є?» Панна осіннього листя Була осінь 75-го року. Тепла і лагідна пора бабиного літа. У часи юності я полюбляв самотою блукати по цвинтарі, приглядатися до гробівців, відчитувати долі померлих людей, а то й стежити за похоронами. Я жив тоді на квартирі, недалеко від Личаківського цвинтаря. Інколи ці мої блукання затягувалися до пізнього вечора, і назад я вже йшов, приспішуючи крок, лякаючись темних згустків, що крилися у стежки, а часом ворушилися і шелестіли. Хотілося думати, що то просто пташки влягаються спати. І я так думав, а все ж по спині топотіли мурашки. Того дня я прийшов на цвинтар пополудні. У правому крилі залишалося ще чимало цікавих закамарків, яких я не дослідив. Чим чекуючи звільна стежкою та роззираючись на всі боки, я раптом помітив на собі чийсь пильний погляд. Я зупинився, але довкола не було живої душі, однак погляд продовжував мене свердлити, і ось нарешті я бачу, звідки цей погляд спрямований. На мене дивиться панна, мертва панна, зображена на гробівці».